Розділ 2. 1. За годину після розмови з Луїзою Ральф домовився про візит до лікаря Лічфілда. Реєстратор Оксомитовим сексуальним голосом повідомила, що може записати містера Робертса на 10 ранку наступного вівторка, якщо його влаштує час. І Ральф погодився. Повісивши трубку, він пройшов у вітальню, сів у крісло, біля вікна з якого відкривався вид на Гаррі Савинню, і подумав про те, як спочатку доктор Лічфілд лікував пухлину Керолайн за допомогою тіленолу-3 і брошурок, що популяризують різні техніки розслаблення. Він згадав те, що завважив в очах Лічфілда, коли діагноз підтвердився – провину й тривогу. З червоного яблука вибігла зграйка дітлахів з жменями цукерок і пакетиками чіпсів. Діти поспішали до школи. Спостерігаючи за тим, як вони, осідлавши велосипеди, поринають в опівденну спеку, Ральф подумав, як завжди, коли згадував про погляд доктора Лічфілда, що це не справжній спогад. Справа в тому, друже, що ти хотів би, щоб Лічфілд мав стривожений погляд. Але що ще гірше, тобі хотілося б бачити його винуватим. Цілком можливо, що це так. Цілком може бути, що Карл Лічфілд – незлецький чолов'яга і лікар-чудотворець. Але все ж за півгодини Ральф знову телефонував у приймальню доктора Лічфілда. Він пояснив дівчині з сексуальним голосом, що звірившись зі своїм календарем, зрозумів, що не зможе прийти у вівторок о 10 ранку, тому що в нього вже призначена зустріч на цей день, а він геть про це забув. Пам'ять почала підводити. Ральф винувато кашлянув. Реєстратор запропонувала записатися на другу годину наступної середи. Ральф обіцяв зателефонувати пізніше. Який же ти брехун, докоряв він собі, поклавши слухавку і знову влаштовуючись у кріслі. Адже ти не збираєшся звертатися до нього. Саме так Ральф і вирішив. Звичайно, лікар Лічфілд не втратить через це сон. Швидше за все, він узагалі не пам'ятає Ральфа на одного старого дивака менше, ото й усе. Добре, але що ж ти збираєшся робити зі своїм безсонням Ральфе? Півгодини сидіти нерухомо слухаючи класичну музику, відповів він уголос. «Треба тільки купити підгузки, якщо раптом захочеться до туалету». Розсміявшись, Ральф неприємно здивувався. У своєму сміхові він уловив істеричні нотки, які так не сподобалися йому. Якщо вже казати чесно, це було жахливо. Потрібен був час, перш ніж він зміг заспокоїтися. Ральф мав намір дослухатися до поради Гамільтона Дейвенпорта. На щастя, він поки що цілком може обходитися без підгузників. Як раніше, він уже перепробував чимало методик добросердних знайомих. Він згадав про свій перший бонафіде народний метод і посміхнувся. Бонафіде – сумлінний, справжній, латинська. Це було ідеєю МакГоверна. Якось увечері той сидів на веранді і, побачивши Ральфа, що повертався з червоного яблука зі спагетті соусом, багатозначно глянув на сусіда, поклацав язиком і скорботно похитав головою. «І що це має означати?» – поцікавився Ральф, сідаючи поруч. На вулиці маленька дівчинка в джинсах і за великий білій футболці стрибала через скакалку, наспівуючи щось у сутінках. «Відповідь на твоє безсоння, Ральфе!» «Я не стверджую, що ти повинен купатися в ньому. Такої необхідності немає. Просто змішай столову ложку меду та півчарки віскі і випий за 15-20 хвилин перед сном». «А даєш, допоможе?» – з надією запитав Ральф. «Особисто мені це допомогло. Після сорока в мене виникли серйозні проблеми зі сном. Оглядаючись зараз на ті часи, я думаю, що це була криза переломного віку». Півроку безсонній рік депресії на мою лису голову. Хоча у всіх прочитаних Ральфом книжках стверджувалося, що спиртне, незважаючи на його помилкову популярність, аж ніяк не панацеє від безсоння, іноді проблема навіть загострюється, Ральф однаково спробував. Він ніколи не був любителем спиртного, тому півчарки, рекомендовані МакГоверном, зменшив до чверті, але за тиждень безвідчутних результатів перейшов до цілої чарки, а потім і до двох. І коли якось уранці Ральф прокинувся у четвертій 22 ранку з головним болем і неприємним присмаком віскі в роті, він зрозумів, що вперше за останні 15 років страждає від похмілля. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на таке лайно. Оголосив він порожній кімнаті, і це стало кінцем великого експерименту з віскі. Добре, подумав Ральф, дивлячись на безладний потік від відвідувачів, що входили і виходили з червоного яблука. Ситуація така. Макговерн стверджує, що вигляд у тебе нікудишній, а нині зранку ти взагалі ледь не знепритомнів і не впав до ніглу їзи час. І після всього цього ти все-таки скасовуєш візит до старого сімейного лікаря. То що далі? Устиш усе на самоплив? Хай буде все як є. У цій ідеї був якийсь чар східного фаталізму, доля, карма і таке інше, але йому було потрібно щось більше, аніж зачарування, щоб витерпіти довгі ранкові години. У книжках мовилося, що багатьом людям цілком вистачає трьох-чотирьох годин сну. Дехто навіть задовольняється двома годинами. Таких було трохи менше, але ж вони були. Ральф Робертс, однак, не належав до цих щасливчиків. Ральфа не дуже цікавило, який він має вигляд. Його дні кумира вечірок залишилися давно позаду. Але його турбувало власне самопочуття, адже він не просто погано себе почував. Йому було страшенно зле. Безсоння почало проникати в усі аспекти його життя, як запах смаженої цибулі проникає в усі закутки старого дому. Усе навколо почало втрачати барви. Світ набув нудотної зернистості сірих газетних фотографій. Найпростіші проблеми – підігріти вечерю чи перекусити сендвічем у червоному яблуку і сходити на майданчик для пікніків до злітної смуги номер 3 наприклад, стали неймовірно важкими, майже нерозв'язними. Останні кілька тижнів він усе частіше повертався з відеосалону без жодної касети. Не тому, що там не було чого вибрати, навпаки, вибір був занадто великий. Просто він ніяк не міг вирішити, чи хочеться йому подивитися фільм про Брудного Гаррі, чи комедію Біллі кристала, чи якусь версію «Зоряних воїнів минулих років. Після кількох таких невдалих походів він упав у своє крісло, плачучи від розчарування. І, можливо, страху. Ця жахлива начутливість і корозія здатності приймати рішення виявилися не єдиними проблемами, що асоціювалися з безсонням. Його пам'ять на події, що сталися зовсім недавно, теж почала підводити. У Ральфа стало звичкою ходити в кіно раз, а то й двічі на тиждень відтоді, як він вийшов на пенсію, покинувши друкарню, який завершив своє трудове життя як бухгалтер-ревізор. У кіно він бував разом із Керолайн, поки вона не стала настільки хвора, що вже не могла нікуди виходити. Після її смерті він відвідував кінотеатр сам, і лише кілька разів його супроводжувала Елен Діпно, а Ед залишався вдома з дитиною. Сам Ед майже ніколи не бував у кіно, стверджуючи, що в нього від цього болить голова. Ральф так часто телефонував до кінотеатру довідатися про початок сеансів, що пам'ятав номер телефону. Однак у міру того, як літо йшло на спад, йому дедалі частіше доводилося заглядати в довідник. Він сумнівався в правильності останніх цифр номера. Чи 1317, чи 1713? 1713, вимовляв він у порожнечу кімнати. Я знаю це точно. Але чи знав він це? Справді? Зателефонуй Лічвілду. Ну, Моральфе, перестань збирати уламки. Зроби нарешті щось конструктивне. А якщо тобі такий неприємний Лічфільд, зателефонуй комусь іще. У телефонному довіднику повну адрес лікарів. Так, можливо. Але в 70 років пізно вибирати лікаря на вмання. А Лічфілду він телефонувати не збирався. Крапка. Добре, і що тоді, старий упертий віслюку? Ще які-небудь народні засоби? Сподіваюся, ні. Інакше незабаром у твоєму арсеналі відьомських засобів залишаться тільки сушені ящерки і жаб'ячі лапки. Відповідь, що спала нагадку, була подібна до прохолодного бризу в спекотний день. Відповідь виявилася до абсурдності простою. Усі його книжкові пошуки цього літа були спрямовані радше на з'ясування причини проблеми, а не на її вирішення. Коли ж була потрібна відповідь, він поки що покладався на знахарські поради своїх знайомих, наприклад, віскі з медом. Навіть якщо книжкова мудрість запевняла, що це не допоможе. Хоча книжки й пропонували цілком надійні методи боротьби з безсонням, єдине, що Ральф справді випробував, було найбільш простим – Раніше йти спати. Однак це не допомогло. Він лежав без сну майже до півночі, потім засинав, щоб прокинутися в незвичний для себе час. Та раптом інші засоби таки можуть допомогти. Варто було принаймні спробувати. Три. Замість того, щоб провести день за роботою в саду до знемоги, Ральф пішов у бібліотеку і погортав деякі книжки, котрі вже читав напередодні. Основне рішення, здавалося, полягало в такому. Якщо не допомагає лягти рано, варто спробувати лягти пізніше. Ральф пішов додому, пам'ятаючи про свої муки і сповнений слабкої надії. Це могло допомогти. А якщо теж ні, то в нього ще залишаються Бах, Бетховен і Вілья Макерман. Його перший досвід з цією методикою, яку в одному з посібників називали «пролонгований сон», виявився комічним. Ральф прокинувся у звичайний для себе тепер час. 3.45 згідно з електронним годинником на полиці каміна у вітальні. У нього нила спина і затерпла шия, і він не розумів, як опинився в кріслі біля вікна, і чому увімкнений телевізор, хоча передачі вже закінчилися. І тільки обережно, повернувши голову і охопивши руками занімілу шию, Ральф збагнув, що трапилося. Він мав намір посидіти так години до третьої, навіть до четвертої ранку, а тоді перейти в ліжко і негайно заснути. Хай там як, але саме так він планував. Замість цього недрімака із Гаррі Веню відключився під час монологу Джея Лено, і прокинувся він, яке слід було сподіватися у цьому клятому кріслі. Проблема залишилась, як глибокодумно прорік би Джо Фрайді, змінилося лише місце дії. І все ж Ральф улігся під ковдру, сподіваючись, незважаючи ні на що заснути. Але бажання, якщо не потреби, заснути вже не було. Після години, проведеної в ліжку, він знову повернувся в крісло. Цього разу з подушкою і жалюгідною посмішкою на обличчі. 4. У другій його спробі наступної ночі не було нічого смішного. Йому захотілося спати у свій звичний час, об одинадцятій Саме коли Піт Черній розповідав про погоду на завтра. Але тепер Ральф успішно поборов дрімоту, уважно стежачи за програмою. Щоправда, він клював носом під час розмови Піта з Резаною Арнольд, гостею його передачі. А потім був час нічного кінозалу. Показували стару стрічку за участю Едді Мерфі, у якій той сам виграв війну в Тихому океані, причому геть беззбройний. Ральфові здавалося, що місцеві телеканали уклали негласну угоду показувати в ранкові години легкі комедії, і лідери тут – Едді Мерфі і Джеймс Бровлін. Після того, як Мерфі розтрощив останній японський бастіон, другий канал відключився. Ральф спробував знайти кіно на інших каналах, але ті вже закінчили мовлення. Якби телевізор Ральфа був підключений до кабельної мережі, він міг би дивитися фільми всю ніч, як Білл, що живе внизу, або Луїза. Він згадав, що ще взимку він вніс це до списку невідкладних справ у наступному році. Але потім Керолайн померла, і підключення до мережі кабельного телебачення перестало здаватися важливим. Ральф відшукав журнал Sport Illustrated, і заходився завзято пробиратися крізь нетрі статті про жіночий теніс, яку пропустив за першого читання, все частіше позираючи на годинника і чекаючи, коли стрілки підберуться до третьої ранку. Він був майже переконаний, що трюк спрацює. Повіки в нього немов свинцем налилися, і хоча Ральф уважно слово за словом читав статтю, він так і не зміг зрозуміти, що ж саме хотів сказати автор. Цілі речення, як космічні промені, прослизали повз його свідомість. Сьогодні вночі я буду спати. У цьому я переконаний. Уперше за багато місяців сонце встане без моєї допомоги. І це не просто добре, друзі й сусіди. Це чудово. Потім, одразу після третьої, це приємне занурення в сон почало минати. Воно не вилетіло зі швидкістю корка від шампанського. Радше воно просочувалось як пісок крізь велике сито або вода крізь дірявий дах. Коли Ральф зрозумів, що ж саме відбувається, його ухопив, ні, не паніка, а хворобливий переляк. Він сприйняв це як повну протилежність надії. А коли опів на четверту подибав у спальню, його депресія стала такою нестерпною, що йому здавалося начебто він задихається в її лищатах. «Прошу тебе, Господи, хоча б сорок хвилин!» – пробормотів він, вимикаючи світло, але в нього було передчуття, що це одна з тих молитов, які ніколи не будуть почуті. Так і вийшло. Хоча Ральф не спав уже рівно добу, найменші ознаки сну покинули його тіло і розум до четвертої ранку. Він уже утомився дужче і глибше, ніж будь-коли, відкривши для себе, однак, що втома і сон зовсім не обов'язково йдуть рука об руку. Сон, цей незримий друг, найкращий лікар людства з прадавніх часів, знову покинув його. До четвертої ранку Ральф зненавидів своє ліжко. Таке почуття з'являлося в нього завжди, коли він починав розуміти, що лежання в ньому не допоможе. Ральф опустив ноги, пошкріб волосся на грудях, тепер уже майже зовсім сиве, натяг капці й подибав у вітальню, влаштувався в кріслі і почав дивитися на Гаррі Веню. Вулиця була перед ним, немов сцена, єдиним актором, на якій тепер була зовсім не людська істота, а приблудний собака, що підігнув задню лапу і шкутильгав на трьох по у бік Строу парку Привіт, Розалі. Пробурмотів Ральф проводячи долоною по очах. Був четвер, день, коли на Гаррі Веню забирали сміття, тому він зовсім не здивувався, побачивши Розалі, що стала невід'ємною частиною околиць за останні кілька років. Вона ліниво брила по вулиці, досліджуючи поклади смітників і скупчення порожніх консервних бляшанок, мов прискіпливий лахмітник із блошиного ринку. Ось Розалі, яка цього ранку шкотельгала особливо помітно і мала вигляд такий же втомлений, як і Ральф, знайшла щось схоже на велику кістку і побігла кудись зі здобичу в зубах. Ральф спостерігав за нею, поки вона не зникла з очей. Тоді просто сидів, схрестивши руки на колінах і озираючи безмовні околиці. Яскраві вуличні ліхтарі лише підсилювали ілюзію, що Гаррі Савеню не що інше, як спорожніла вечірньої вистави-сцена, покинута акторами, які розійшлися додому. Вся перспектива справляла враження нереальності, здавалася галюцинацією. Ральф Робертс сидів у кріслі, де мусив провести ще стільки передранкових годин – і чекав, коли світло і рух наповнять світ перед ним. Нарешті перший актор, листоноша Піт, з'явився на сцені праворуч. Він проїхав по Гарі Савеню на велосипеді, дістаючи згорнуті газети із сумки і пригальмовуючи біля потрібних дверей. Ральф поспостерігав за Пітом. Тоді зітхнув так, що це зітхання вирвалося, здавалося, аж з глибин його життєвих основ. І пішов у кухню заварювати чай. «Не пам'ятаю, аби мій гороскоп коли-небудь пророкував щось подібне», – глухо мовив він і відкрив кран, щоб набрати в чайник води. Цей довгий ранок четверга і ще більш утомливий день дали Ральфові цінний урок. Не варто зневажати 3-4 годинним сном лише тому, що прожив усе життя з помилковою думкою, начебто маєш незаперечне право на 6, а то й 7 годин відпочинку. До того ж, це стало ще й передбаченням. Якщо ситуація не зміниться, надалі буде так само зле весь час. Чорт, забирай, постійно! Ральф лягав у десятій ранку, сподіваючись трохи подрімати, навіть півгодини були б порятунком. Але лише втомлива напівдрімота була відповіддю на всі його молитви. Близько третьої пополудні він вирішив приготувати бульйон. Набравши в чайник свіжої води, Ральф поставив його на газ і відкрив шафу, де зберігалися різні приправи, спеції і пакети з продуктами, їсти які могли хіба що космонавти і літні люди». Для повної готовності ці порошки слід було лише розвести окропом. Ральф безцільно пересував коробки і банки, тоді уп'явся очима на полицю, мовби чекаючи, що коробка з бульйонними кубиками якимсь таємним чином з'явиться на звільненому для неї місці. Коли цього не сталося, Ральф повторив усю процедуру, тільки тепер у зворотньому порядку, розставляючи банки на свої колишні місця. Тоді знову з подивом уставився на полицю. Цей вираз цілковитої розгубленості на його обличчі відтепер став домінуючим. Добре, хоч що Ралф не здогадувався про це. Знявши з вогню чайник, що закипів, Ральф повернувся до шафи. Він зрозумів нарешті, розуміння це приходило повільно, дуже повільно, що він, мабуть, розчинив останній кубик учора або навіть позавчора, хоча ніяк не міг пригадати цього. «Що ж тут дивного?» – задав він питання пляшками банкам у відкритій шафі. «Я так утомився, що я й не згадаю навіть, як мене звуть». «Ні, згадаю», – заперечив він собі. «Мене звуть Леон Редбоун. Ось так». Це виявилося зовсім не смішно, однак Ральф усе-таки відчув, як посмішка. Легенька, мов пір'їнка, торкнулася його губ. Він пішов у ванну, причесався, тоді пішов униз. «Едді Мерфі вирушає на ворожу територію в пошуках їстівного», – подумав він. «Головна мета – коробка кубиків курячого бульйону «Лептон». Якщо ж дислокація місцевості і умови безпеки унеможливлять проведення операції, перейдемо до мети номер два – спагетті з м'ясом. Я знаю, що завдання доволі ризиковане, однак... Однак я постараюсь упоратися. Закінчив він у голос, виходячи на вулицю. Старенька місіс Перін, що проходила мимо, підозріло зиркнула на Ральфа. Але все ж таки промовчала. Ральф почекав, поки вона пройде трохи вперед. Сьогодні він навряд чи міг вести бесіди з ким-небудь, і найменше з місіс Перрін, яка й у 82 умудрялася знаходити для себе корисне заняття, пильно стежачи за таким ось морським десантником, що насмілився ступити на її суверенний острів Періс. Ральф зробив вигляд, що оглядає плющ, який оплів декоративні грати біля вхідних дверей, поки старенька леді не відійшла на безпечну, як йому видалось відстань. І лише тоді перетнув Гарріса винню і увійшов у червоне яблуко. Саме там і почалися головні проблеми дня. 6. Ральф увійшов у магазин, знову прокручуючи в голові свій невдалий експеримент з затримкою сну, і міркував про те, чи не є порада з бібліотечних книг усього лише вченою версією народних методів його знайомих. Неприємна думка, але розум, чи радше якась сила поза розумом, яка тепер відповідала за його повільні катування, відгукнувся іншою, яка викликала ще більшу тривогу. «У тебе є вікно в сон, Ральфе. Воно вже не таке велике, як раніше, і швидше за все зменшуватиметься з кожним днем. Але тобі краще бути вдячним за те, що маєш, тому що маленьке віконце все-таки краще, ніж зовсім нічого. Тепер тобі це зрозуміло?» «Так, пробурмотів Ральф, наближаючись до прилавка в центрі магазину, де стояли яскраві коробки з бульйонними кубиками». «Тепер мені це зрозуміло!» Продавщиця С'Ю щиро розсміялася. «Чи не поклали ви гроші в банк, Ральфе?» – запитала вона. «Е, «Прошу!» Він не обернувся, перебираючи червоні коробки. Цибуляний, гороховий, яловичий... Але де ж курячий бульйон? «Моя мама казала, що люди, які розмовляють самі з собою, мають... Боже!» Спершу Ральфові здалося, що Сью просто мовила щось складне, недоступне його змученому розумові. Фразу на кшталт тієї, що вимовляють люди, які говорять самі з собою, вільні у Бога. Але далі Сью закричала. Ральф якраз нагнувся, щоб узяти потрібну коробку на нижній полиці, коли її крик так голосно вистрілив в нього, що в Ральфа підкосилися ноги. Він похитнувся, ударившись ліктем об верхню полицю стелажа, скидаючи коробки на підлогу. "Сю, що сталося?" Вона не звернула на Ральфа жодної уваги, приклавши судорожно стиснуті руки до губ, вона з жахом дивилася крізь брудне скло вітрини. "Господи, це кров!" вигукнула дівчина. Ральф обернувся, скидаючи на підлогу ще кілька коробок. Від побаченого перехопило подих, йому знадобився час, секунд 15, аби зрозуміти, що побитою жінкою, яка стікаючи кров'ю шкотельгає до червоного яблука, була Елен Діпно. Ральф завжди вважав Елен найкрасивішою жінкою в західній частині міста, але сьогодні одне око її заплило. На лівій скроні виднілося глибоке садно, яке незабаром поглине потворна пухлина свіжого сенця, Розпухлі губи і щоки в крові. Хитаючись, мов п'яна, вона йшла до червоного яблука, здавалося, нічого не бачачи вціліли моком. Але ще більш жахливим, ніж погляд Елен, було те, як вона несла Наталі. Жінка недбало притискала перелякану дитину до стегна, як зв'язку шкільних підручників років 10-12 тому. «О, Боже, дитина ж удариться!» – знову закричала Сью. Вона була кроків на 10 ближче до дверей, ніж Ральф, але не зрушила з місця. Просто стояла все так само, притискаючи долоні до обличчя. Ральф більше не відчував утоми. Він кинувся до дверей, розчинив їх і вибіг на вулицю. І наспів саме вчасно, щоб обхопити Елен за плечі, коли вона, ударившись стегном об скриньку із морозивом, на щастя, хоч не тим, на якому вона тримала на талі, рушила назад. «Елен!» – крикнув він. «Господи, Елен! Що сталося?» «Ага!» – відгукнулася вона дивним тоном, абсолютно не схожим на завжди такий жвавий голос молодої жінки, яка іноді супроводжувала його в кіно. Здорове око Елен зупинилося на ньому, і Ральф побачив вираз нерозуміння, який свідчить про те, що жінка не знає, хто вона, де вона і що й коли сталося. «Ага? А, Ральфи? Що?» Дитина почала зісковзувати вниз. Ральф відпустив Елен, кинувся до Наталії, устиг схопити крихітку за бретельку комбінезона. Плачучи, Наталі замахала рученятами, вирячившись на нього темно-блакитними оченятами. Другою рукою Ральф підхопив малу міжніжок саме в той момент, коли бретелька, за яку він її тримав, лопнула. Якусь мить Наталі з плачем балансувала на його руці, немов крихітна гімнастка на канаті. Крізь комбінезон Ральф відчув, що в неї мокрий підгузок. Він обхопив крихітку другою рукою і притиснув до грудей. Серце скажено калатало, і навіть тепер, коли дівчині вже нічого не загрожувало, Ральфові уявлялось, як Наталі вислизає з його рук, і, здавалося, він чув, як ця мила кучерява голівка вдаряється об брудний тротуар. «Ага! Що? Ральфа!» – повторила Елен. Вона побачила Наталі на руках у Ральфа, і тупа байдужість почала зникати з її здорового ока. Вона простягнула руки до дитини, і Наталі повторила цей жест своїми пухкенькими рученятами. Але тут Елен знову похитнулася, ударилася у бріг червоного яблука і відхилилася назад. Одна нога її зачепилася за іншу, Ральф побачив заляпані кров'ю білі тапочки. Аж дивно, яким яскравим усе раптом стало. Барви знову ожили, принаймні на деякий час. І жінка обов'язково впала б, якби Сью нарешті не зробила спроби вибігти з магазину і прочинила двері. Елен одразу притулилася до тих дверей. Так підпитий гуляка знаходить опору, обіймаючи вуличний ліхтар. «Ральфа?» Погляд Елен став трохи гостріший, і Ральф помітив в ньому не стільки інтерес, скільки недовіру. Глибоко зітхнувши, жінка спробувала вичавити крізь опухлі губи кілька зв'язних слів. «Дай! Дай мені мою дитину! Дай мені на лі...» «Не тепер, Елен!» – спробував заспокоїти її Ральф. «Зараз ти не можеш твердо стояти на ногах!» Сью й далі притримувала двері зсередини, щоб Елен не впала. Обличчя Сью стало попілясто-сірим, в очах застигли сльози. "Вийди", попросив її Ральф. "Підтримай Елен". "Не можу", пробурмотіла дівчина. "Вона, вона вся в крові. Заради Бога, перестань. Це ж Елен, Елен Діпно з нашої вулиці". І хоча Сью прекрасно це знала, ім'я, вимовлене вголос, змусило її вийти із заціпеніння. Вона прослизнула у відчинені двері, і коли Елен знову похитнулася, Сью міцно обхопила жінку за плечі. Вираз недовіри застиг на обличчі Елен. Ральфові все тяжче було дивитися на неї. Від вигляду Елен млоїло в грудях. «Ральфе, що сталося? Її збила машина?» Почувся чоловічий голос. Обернувшись, Ральф побачив біла МакГоверна. Той в одній зі своїх акуратних блакитних сорочок із напрасованими стрілками на рукавах стояв поруч, прикриваючи очі витонченою рукою з довгими пальцями, яка так не в'язалася з його виглядом. Він був якось дивно недоодягнений, але в Ральфа не було часу міркувати над причиною цього. Занадто багато чого відбувалося одночасно. «Це нещасний випадок», – сказав він Білу. «Її побили десь. Ось, потримай дитину». Ральф простягнув Наталі МакГоверну. Той спершу відхитнувся, але потім усе-таки взяв крихітку. Наталі знову розплакалася. МакГоверни з виглядом людини, якій щойно вручили переповнений пакет, який в особливих випадках використовують у літаках, тримав малу, що чебиряла ніжками на витягнутих руках. Довкола нього почали збиратися люди, здебільшого підлітки в бейсбольній формі, що поверталися додому після денної гри на шкільному полі. Вони витріщалися на розпухле, закривавлене обличчя Елен з гидотно-жадібною цікавістю, і, помітивши їх, Ральф згадав біблійну притчу про п'яного Ноя. «Усі сини відвернулися, щоб не бачити наготи старого, який заснув у курені. Лише хам продовжував дивитися». Дуже обережно Ральф обхопив Елен за плечі. Жінка зиркнула на нього здоровим оком. На цей раз вона вимовила його ім'я більш чітко і з симпатією, і від подяки, яку Ральф уловив у її голосі, йому захотілося плакати. — С'ю, візьми дитину. У Біла немає навичок, — попросив він. Дівчина ніжною міло прийняла Наталію. МакГоверн вдячно посміхнувся Сью, і Ральф раптом зрозумів, що ж у вигляді Біла було не так. МакГоверн був без своєї улюбленої панами, яка здавалася такою ж невід'ємною його частиною, принаймні влітку, як і бородавка на перенісі. «Гей, містере, що тут сталося?» «Нічого, щоб вас стосувалося», – відрізав Ральф. «Схоже, що вона провела кілька раундів з рідді комбові». Ні, радше з Тайсоном, припустив інший Паливода. Неймовірно, але почулися смішки. Забирайтеся звідси, закричав роздратований Ральф. Займіться своїми справами. Підлітки позадкували, але розходитись не квапились. Вони дивилися на кров. Це ж бо відбувалося не в кіно. Елен, ти можеш йти? Так, відповіла вона. Гадаю, гадаю, що можу. Ральф обережно провів її крізь відчинені двері в приміщенні магазину. Елени йшла дуже повільно, переступаючи з ноги на ногу, як старезна баба. Від неї смерділо потом і адреналіном, і Ральф відчув, як у нього знову звело шлунок. Але не тільки через запах. В основному через те, що ця Елен ніяк не в'язалася з образом жвавої, чарівно-сексуальної жінки, з якою він не далі як учора розмовляв, поки вона порилася на квіткових клумбах біля свого будинку. Раптом Ральф згадав ще дещо з учорашнього дня. Елен була в доволі коротких блакитних шортах, і він помітив кілька синців на її ногах. Величезну жовту пляму на лівому стигні і свіжіший темний синець на правій гомілці Ральф провів Елен за прилавок і, глянувши в спеціальне дзеркало, яке дозволяє бачити все, що відбувається в магазині, помітив МакГоверна, який відчиняє двері перед СЮ «Зачини двері!» – кинув він дівчині через плече Але ж, Ральфе, я не повинна!» «Лише на кілька хвилин!» – попросив він «Будь ласка!» «Ну, добре». Саджаючи Елен на твердий пластиковий стілець, Ральф почув клацання замка. Він зняв телефонну слухавку і набрав номер 911. Але перш ніж почався гудок, рука в крові натиснула на важіль. «Ні». Елен заледве ковтнула, тоді спробувала заговорити знову. «Не треба». «Треба», – заперечив Ральф. «І я зроблю це!» Одразу ж у її здоровому оці він побачив страх і ні тіні байдужості. «Ні!» – ледь вичавила з себе Елен. «Будь ласка, Ральфе, не треба!» Жінка дивилася повз нього, знову простягаючи руки. Покірний, благальний вираз її згорьованого обличчя навіяв на Ральфа жах і зневіру. – Ральфе? – мовила до нього Сью. – Вона хоче взяти дитину. – Я й сам бачу. Віддай їй Наталі. Сью передала крихітку Елен, і Наталі, їй було трохи більше року, оповила рученням шию матері, уткнувшись обличчям у її плече. Елен поцілувала дочку в маківку. Було видно, що рух губ завдавав їй болю, але вона повторила це знову. І знову. Дивлячись згори на голову Елен, Ральф побачив засохлу кров, що нагадувала розводи бруду. Він відчув, як у ньому знову закипає гнів. «Це зробив Ед, правда?» – запитав він. «Звісно, хто же ще? Хіба стала б вона натискати відбій при його спробі викликати поліцію, якби її мало не до півсмерті побив незнайомець?» Але запитати було необхідно. «Так!» – прошепотіла вона ледь чутно, та ще й відповідь частково приглушила хмаринка волосся дівчинки. «Так, це зробив Ед, але не треба телефонувати в поліцію». Тепер Елен дивилася на Ральфа знизу вгору. У здоровому оці відбивалися страждання й жах. «Благаю, не телефоную поліцію, Ральфе. Мені страшно й подумати, що батька Наталі будуть судити за... за...» Елен розридалася. Наталі, здивовано глянувши на матір, розплакалася теж. Сім Ральфе! І з сумнівом у голосі окликнув його Макговерн. Може, дати їй телину або ще щось таке. Краще не треба, відповів він. Ми ж не знаємо, який її стан і наскільки вона постраждала. Ральф перевів погляд на вітрину, не бажаючи бачити, що відбувається зовні, себто сподіваючись нічого не побачити, і однаково побачив Жадібні обличчя обліпили скло. Деякі, щоб було краще видно, прикривали очі з боків долонями. «І що нам тепер робити?» – поцікавилася Сью. Вона дивилася на цікавих, нервово смикаючи формений фартух продавщиці. «Якщо компанія довідається, що я закрила двері під час робочого дня, я напевно позбудуся роботи!» Елен торкнулася Ральфа за руку. «Будь ласка, Ральфе!» Повторила вона, ось тільки крізь розпухлі губи у неї вийшло «Будь ласка, Ральфа, не дзвони нікому». Ральф непевно глянув на Елен. За своє життя він надивився на жінок із синцями. Бачив і таких, хоча й не часто, правду кажучи, які були побиті ще дужче, ніж Елен. Однак не завжди це мало такий зловісний вигляд. Ментальність і моральні устої Ральфа спромувалися ще в той час, коли вважалося, що все, що відбувається між чоловіком і дружиною, стосується лише їх самих. Навіть якщо чоловіки дають волю рукам, а жінки – гострому язику. Спроба змусити людину змінити свою поведінку, втручаючись у їх справи, навіть із найкращими намірами, неминуче перетворить вас із друга на заклятого ворога. Але потім Ральф згадав, як Елен несла Наталі, недбало притуливши до стегна, мов зв'язку підручників. Якби вона упустила дитину, переходячи через дорогу, то навіть не помітила б цього. Ральф вважав, що лише безсвідомий інстинкт змусив Елен взяти дитину з собою. Жінка не хотіла залишати дочку з людиною, яка побила її так жорстоко, що тепер вона дивилася лише одним оком і говорила, перетворюючи слова на кашу. Подумав він і про інше. Про те, що стосувалося часу після смерті Керолайн. Ральф тоді вразився глибини і сили свого горя. Зрештою, її кончина не була несподіванкою. Він вважав, що спізнав усю гіркуту втрати ще за життя Керолейн. Але ж вагота втрати навіть завадила йому зробити останні необхідні приготування. Звичайно, він зателефонував у похоронну контору Брукінгса і Сміта, але саме Елен допомогла йому написати некролог і помістила його в Деррі Ньюз. Це вона допомогла йому вибрати труну. МакГоверн, який терпіти не міг смерті і усього пов'язаного з нею, у ті часи намагався не траплятися йому на очі. Саме Елен порадила Ральфові купити жалобний вінок. На стрічці був напис «Коханій дружині». І саме Елен організувала невелику поминальну вечерю одразу після похорону, замовивши сендвічі, напої і пиво в червоному яблуку. Усе це зробила Елен, коли сам Ральф виявився не в змозі займатися цим. Хіба не зобов'язаний він відплатити за зроблене нею добро добром, навіть якщо зараз вона й не сприймає його дії як добро? «Біле», – звернувся він до сусіда, – «а ти що гадаєш?» МакГоверн глянув на Елен, що низько опустила побите обличчя, а тоді, перевівши погляд на Ральфа, дістав хусточку і нервово витер губи. «Не знаю. Мені дуже подобається Елен. І мені б хотілося вчинити правильно, ти ж знаєш. Але в таких справах... Хто знає, що тут краще?» Ральф раптом згадав улюблену фразу Керолайн, яку вона зазвичай вимовляла, коли він, зітхаючи й охаючи, не хотів братися за яку-небудь справу, не бажав визнавати своєї помилки або ухилявся від обов'язкового дзвінка. «Тернистий і довгий шлях ведем, любий. Чи варто стогнати через дрібниці?» Він знову потягнувся до телефону, цього разу рішуче, що відвівши руку Елен. Ви телефонуєте в поліцейське відділення Деррі, почувся голос із автовідповідача. Наберіть одиницю, якщо вам потрібна екстрена допомога. Наберіть двійку, якщо вам потрібна поліція. Натисніть трійку для додаткової інформації. Ральф, який раптом усвідомив, що йому потрібні всі три служби, секунду повагавшись, набрав двійку. У трубці почувся жіночий голос. Поліція, чим можемо допомогти? Ральф, глибоко вдихнувши, вимовив. «Це Ральф Робертс. Я в магазині «Червоне яблуко» на Гарі Савеню разом зі своєю сусідкою. Її звуть Елен Діпно. Жінка жорстоко побита». Ральф ніжно торкнувся голови Елен, і жінка притулилася до нього лобом. «Будь ласка, приїдьте скоріше». Він повісив трубку і присів навпочепки перед Елен. Наталі радісно защебетала і підставила йому свого носика. Ральф, посміхнувшись, поцілував дівчатку, а тоді глянув в обличчя жінки. «Вибач, Елен», – сказав він. «Але я змушений був так учинити. Я не міг інакше, розумієш? Просто не міг». «Я нічого не розумію», – відповіла вона. Кров з носа перестала йти, але, торкнувшись пальцями до перенісся, Елен поморщилася від болю. «Елен...» «Чому він це зробив? Чому Ед так побив тебе?» Тепер Ральф пригадував інші випадки, можливо, цілу низку їх. І якщо такі події були зведені в систему, то він не завважував їх донині. Через кончину Керолайн. І через безсоння. Принаймні Ральф не вірив, що Еду перше підняв руку на свою жінку. Можливо, сьогодні це проявилося в більш жахливій формі, але сталося не вперше. Ральф міг прийняти подібну думку і вважати її логічною, але він, як і раніше, не міг уявити собі Еда, який чинить таке. Він бачив посмішку Еда, його виразні очі, те, як неспокійно рухаються його руки під час бесіди. Але як не намагався, не міг уявити, що ці самі руки б'ють дружину. Потім він згадав, як Ед на негнучих ногах йде до водія блакитного пікапа. Це був Форд Рейнджер, чи не так? І завдає йому потужного удару в щелепу. Згадати це було однаково, що відчинити дверцята шафи Фібі Макгі, персонажу давнього радіоспектаклю. Ось лише вивалювалася звідти не купа мотлуху, що накопичився за десятиліття, а ціла лавина яскравих образів того липневого дня. Блискавки над злітним полем. Едж, що розмахує рукою, наче в такий спосіб він може змусити ворота відчинитися швидше. Шарф з вишитими китайськими іерогліфами. «Гей, гей, С'юзендей, скільки вбила ти дітей!» Пролунав голос Еда в голові Ральфа, і ще до того, як Елен почала говорити, він уже знав, що саме вона скаже. «Як нерозумно!» – очужіло мовила жінка. «Він побив мене тому, що я підписала звернення. Підписи збирають по всьому місту. Хтось сунув мені його позавчора по дорозі в супермаркет». Людина висловилася на захист Центру допомоги жінкам. Мені її доводи видалися розумними. До того ж мала вирадувала, тому я просто... Поставила підпис. Закінчив Ральф. Елен кивнувши, знову розплакалася. «Що за звернення?» – поцікавився МакГоверн. «Запрошення с Дей виступити в Дері», – пояснив Ральф. «Це відома феміністка. Я, Я... знаю, хто така Сьюзен Дей», – роздратовано обірвав його МакГоверн. «Знаю, що груда однодумців вирішила запросити її до нас для виступу на захист Центру допомоги жінкам». «Коли Ед повернувся сьогодні додому, у нього був такий чудовий настрій», – крізь сльози розповідала Елен. «Так завжди буває по четвергах, тому що в ці дні він працює лише до обіду». «Він розповів мені про свої плани на вечір, про те, як він буде робити вигляд, начебто читає, а сам насолоджуватиметься спокоєм. Ну, ти ж знаєш його». «Звичайно», – відповів Ральф, згадуючи, як Ед засунув руки в барило здоровання і підступну усмішку. «Я знаю і на такі трюки». «На його обличчі». «Так, я його знаю». «Я попросила Еда купити дещо з дитячого харчування!» Вона заговорила голосніше, і в голосі зазвучали нотки роздратування й переляку. «Я не знала, що він розсердиться! Чесно кажучи, я геть забула, що підписала цей дурноватий папірець, і я досі не розумію, чому він так розлютився. Але... але коли він повернувся...» Затремтівши всім тілом, Елен пригорнула до себе Наталі. «Елен, заспокойся, вже все минулося, все гаразд». «Ні, не гаразд!» Елен глянула на Ральфа, сльози градом котилися з одного ока і просочувалися з-під розпухшого повіка іншого. «Ні, не, не гаразд! Чому він не стримався цього разу? І що буде зі мною і дитиною?» Куди нам іти? У мене немає інших грошей, ніж ті, що на спільному рахунку. У мене немає роботи. О, Ральфе, навіщо ти зателефонував у поліцію? Не треба було цього робити. Елен знесилено стукнула кулачком по його руці. «Ти все подолаєш», – мовив Ральф. «У тебе багато друзів». Але навряд чи він сам чув, що каже. І зовсім не помітив її слабкого удару. Гнів стукав у його грудях і скронях немов друге серце. Не чому він не стримався. Не це сказала Елен. Вона сказала, чому він не стримався цього разу. Цього разу. Елен, а де Ед зараз? Гадаю, що вдома, глухо відповіла вона. Ральф погладив її по плечу і пішов до дверей. «Ральфа?» – окликнув його стривожений МакГоверн. «Куди ти йдеш?» «Зачини за мною двері!» Замість відповіді попросив Ральф розгублену Сью. «Господи, не знаю, чи зможу я це зробити!» Сью із сумнівом оглянула натовп цікавих, що прилипали до запелюженої вітрини. Їх ставало дедалі більше. «Зможеш!» Обірвав її Ральфу, ловивши слабкий звук сирени. Чуєш? Так, але нато... Поліція пояснить, що потрібно робити. Та й твій бос теж не буде лаяти. Можливо, він навіть нагородить тебе медаллю за відвагу. Якщо він це зробить, я розділю нагороду з тобою, сказала вона, переводячи погляд на Елен. Блідість поступово сходила з обличчя Сью. Господи, Ральфе, та поглянь же на неї. «Невже справді побив її тільки за те, що вона підписала якийсь дурний папірець?» «Гадаю, що так», – відповів Ральф. Зміст розмови доходив до нього, але тема була занадто далека. Зате людь була значно ближчою. Вона зімкнула свої вогнедишні обійми на його горлі. Він шкодував, що йому не 40, або хоча б 50, щоб він мав силу дати Едові скуштувати своїх власних ліків. Однак Ральф відчував, що може спробувати зробити це, незважаючи ні на що. Він уже повертав дверну ручку, коли Макговерн схопив його за плече. Ти думаєш, що робиш? Я йду розбиратися з Едом. Ти що, жартуєш? «Та він же розірве тебе на шматки, щойно ти потрапиш йому під руку. Сам бачиш, що він зробив зелен?» «Звичайно, бачу!» Майже прогорчав Ральф таким тоном, що МакГоверн швидко прибрав руку. «Тобі вже вісімдесят, Ральфе, нагадую, якщо ти забув. До того ж зараз зелен потребує друга, а не мумії, яку вона зможе відвідувати лише тому, що твоє лікарняне ліжко буде через троє дверей від її палати». Звичайно, Біл був абсолютно правий, але це розгнівало Ральфа ще дужче. Він припускав, що в цьому теж винувати безсоння, яке розпалює лють і огортає туманом його думки, але в якомусь сенсі гнів був полегшенням це було значно краще, ніж дрейфувати у світі, забарвленому в сірі розпливчасті тони. «Якщо Ед добре натовче мене, я прийму Димедрол, і бодай нарешті висплюся», – відрізав Ральф. «І будь ласка, дай мені спокій, Біле!» Він швидким кроком перетнув парковку перед червоним яблуком. Наближалася поліцейська машина з увімкненою блимовкою. Питання з юрби. «Що сталося?» «Знаю все гаразд!» Градом обрушилося на нього, але Ральф проігнорував їх. Він затримався на тротуарі, перечікуючи, доки поліцейська машина в'їде на стоянку. Потім таким же швидким, рішучим кроком перетнув Гаррі Савеню. За ним на розумній відстані йшов МакГоверн. Привіт! 195-й день. Цей розділ я зробив доволі швидко, тому лише нагадаю, все буде Україна, сонечко.